Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ чотирнадцятий. Вона зовсім забула про лист у Пуату, який написала в такому поспіху. І тепер сама не знала, чи був приїзд хлопчиків на часі чи ні. Але радість від зустрічі була величезною та щирою, і Анжеліка сердечно обійняла їх. Про себе вона наголосила, що кантор підріс. У свої сім років він був на зріст зі свого старшого брата, який теж був не з низеньких. Барба, служниця, яка приїхала з ними, втрутилася в цю радісну зустріч. Вона сказала, що в сільському замку у них зовсім не було друзів, довкола шибеники, які бігали, де їм заманеться. Вони тепер будуть при дворі, прошепотіла Анжеліка, і гратимуть із самим дофіном. Очі Барби широко розплющилися від подиву. Вона схопила Анжеліку за руку і з неприхованим подивом подивилась на двох хлопчаків. Їх треба навчати добрим манерам, сказала Анжеліка. Необхідна освіта двох майбутніх придворних ставала проблемою. Треба було поспішати. Мадам Дашуазі взяла справу до рук. Наступного дня разом із нею в готель Дюботрена прибув молоденький чернець із гострими очима, блискучими під напудреною перукою. Мадам де Шуазі представила його як молодшого сина сімейства Лідегерів – доброї, але бідної сім'ї. Батьки Моріса, так звали абата, довірили його мадам де Шуазі, щоб вона допомогла йому знайти відповідне місце у суспільстві. Юнак повністю закінчив освіту та був на службі у архієпископа. Кращого наставника для своїх синів мадам Дюплесі не було чого й бажати. Мадам де Шуазі вважала, що крім нього для виховання дітей знадобляться домашній учитель танців, учитель фехтування та верхової їзди. І ще мадам Дюплесі повинна мати оточення, що відповідає її положенню, і мадам де Шуазі обіцяла допомогти їй у цьому. Вона радила Маркізі Дюплесі бути гідною та побожною. Слуги повинні бачити її заранковою та вечірньою молитвою, їй слід регулярно відвідувати месо. Адам де Шуазі було за сорок, але в її очах блищав вогник, а посмішка зберегла чарівність молодості. Про неї ходили такі чутки, що дружити з нею було страшнувато. На дозвільлі пліткарки стверджували, що її будинок схожий на в'язницю. Дівчата, котрі надходили до неї на службу, ніколи не поверталися назад. Вони або помирали від тяжкої роботи, або їх карали так суворо, що помирали насильницькою смертю. Брамник ніколи нікому не відчиняв ворота, доки не отримував особистого наказу мадам де Шуазі. Розповідали, що вона піднімала на свого чоловіка батіх, але згодом покаялася і наклала на себе спокуту, просиділа цілий день у болоті, поринувши по шию в смердючу жижу. Анжеліка була впевнена, що всі ці розповіді – вигадки чи перебільшення. Проте цього разу Анжеліка не шукала інших слуг і найняла всіх, кого рекомендувала мадам де Шуазі. Анжеліка була настільки зайнята домашніми справами, що тільки з розмов дізналася про звільнення Філіпа. Він не приходив до неї, і вона подумала, що це можливо й на краще. Мадам де Монтеспан наполягала, щоб Анжеліка повернулася до двору, ніби нічого й не сталося. «Король вибачив вас, всім відомо, що ви довго пробули з ним віч віч, він приборкав месьє Дюплесі. Але тієї ж ночі Маркіс подавав королю нічну сорочку, всім відомо, що король любить вас обох». Свою думку негайно висловила і мадам де Шуазі. Оскільки король висловив бажання, щоб сини мадам Дюплесі були представлені йому, то Анжеліці не слід гаяти час. Королівські примхи швидкоплинні. Він може з таким самим успіхом відмовитися від цього наміру. Вона бачилася з мадам де Монпансьє, дружиною наставника Дофіна та гувернанткою королівських дітей. Анжеліці був призначений день для подання своїх синів. Хлопчики з'явилися у Версалі, одягнені у блакитні сукні, білі панчохи із золотими дзвіночками, черевики на високих підборах та з маленькими шпагами. На завитому в локоне волосці сиділи круглі фетрові капелюхи з червоним пір'ям. Через холодну погоду на них були накинуті плащі з оксамиту, облямовані по краях золотою тасьмою. Аббат Деледігер зауважив, що Флоремон уміє при зустрічі так граційно вклонитися, як це властиво людям благородного походження. Кантор же був незграбний, нікому й на думку не спадало турбуватися за Флоремона але кантору варто було постійно стежити за своїми манерами. Дофін був маленьким і товстеньким хлопчиком із напіввідкритим ротом через вічно закладений ніс. Особливою інтелігентністю він не відрізнявся, і важке завдання бути королівським сином, сином Людовіка XIV, наклало відбиток на все його подальше життя. Він був єдиною дитиною, бо дві сестри померли ще в ранньому дитинстві. Начебто випадково, проте згідно зі складеним заздалегідь протоколом, з'явилася королева у супроводі Десяти Фрейлін і кількох молодих дворян зі свого почту. Кантору запропонували заспівати для королеви. Хлопчик став на одне коліно, пробіг пальцями по струнах і заспівав. Барабани гріміть, сказав король. Хай усіх дівчат запросять сюди, і серце пронизав найсолодший біль. Так прекрасна була вона. «Хто це?» – королю Маркіза спитав, несподіване почуття в душі затаїв, і швидко відповів Маркіз – «Сір, це наречена моя!» «Ти щасливіший, Маркіза, ніж я, немає рівних твоїй нареченій, і якщо, васалемі, ти любиш мене, облиш мене разом із нею. Мій обов'язок служити вам, не шкодуючи голови і не шкодуючи сил, але якби це були не ви, жорстоко я б помстився». Королеві зібрали букет квітів, прекрасні юні діви. Маркіз же, вдихнувши аромат пелюсток, впав мертвим біля ніг королеви. Абат негайно схилився над хлопчиком, вихопив у нього лютню й голосно заявив, що вона зовсім розстроєна. Вдаючи, що налаштовує її, він прошепотів хлопчику, щоб той заспівав іншу пісню. Чи хтось розібрався в тому, що відбувається, і вже принаймні не королева, іспанка за походженням, яка була зовсім незнайома з французькими народними піснями. Анжеліка теж не відразу вгадала, що перервана пісня відносилася до справ майже столітньої давності. У ній розповідалося про кохання і любовні ігри Анрі Четвертого. Але Анжеліка була вдячна абату за своєчасне втручання. Так мадам де Шуазі порекомендувала їй гідних вчителів для її синів. Надзвичайний інтерес виявляв місьє Девівон, розсипаючись в особливо вишуканих компліментах на адресу мадам Дюплесі. Як і багато придворних, він трохи складав вірші, трохи музикував і співав. Він навіть написав кілька балетних постановок для двору, які мали успіх. Він попросив кантора заспівати ще кілька пісень. Королева наказала, щоб негайно розшукали люлі та привели сюди. Придворний музикант займався з хором хлопчиків. Він був у поганому настрої, але, почувши пісні у виконанні кантора, негайно розквітнув. «Такий голос рідкість», – заявив він. І ніяк не міг повірити, що перед ним семирічний хлопчик. Потім придворний музикант знову нахмурнів і надувся. «А як же?» Це диво триватиме ще 2-3 роки, не більше. Голос хлопчика зникне, коли йому виповниться 10-11 років, якщо його не каструвати. А такі голоси у великій ціні. Анжеліка запротестувала. «Каструвати дитину – який жах! Ні, моя дитина буде вірою і правдою служити королю і залишить по собі численне потомство». Всі зійшлися на тому, що коли Дофін підросте, Флоримона і Кандора треба взяти в його почет, щоб вони разом вчилися грати в м'яча, скакати на конях і взагалі брати участь у всіх розвагах Дофіна. Настала така пора року, коли в Парижі всюди співали скрипки, і Брязкотів веселий сміх, незважаючи на те, що вже було вкладено мир. У повітрі ще відчувався подих війни, і багатьох дворян у місці не було. Анжеліка часом відчувала себе все гірше і гірше, давалася в знаки вагітність. Вона вже настільки поповніла, що не могла носити улюблені сукні. Вона не показувалася на святах, але продовжувала відвідувати сен Жермен, куди можна було з'явитися в будь-якому вигляді, не збуджуючи особливої цікавості, бо коридори палацу були вічно заповнені найрізноманітнішим натовпом. Переписувачі з гусячим пір'ям, заткнутим за вухо, штовхалися біля дипломатів. Члени міської ради здійснювали угоди із високопосадовцями, які лосно обмахувалися віялами. Тут Анжеліка несподівано зустріла старого алхіміка Саварі, який бував у її будинку як прохач. І одразу якась молода, невисокого зросту жінка підбігла до старого і, схопивши його за відворіт зола, здивовано дивилася на нього. Анжеліка впізнала у ній де Дебрієн. «Я знаю вас!» – зашепотіла вона старому. «Ви можете передбачити долю. Ви чарівник. Я вважаю, що ми зможемо домовитись». «Ви помиляєтесь, пані. Про мене ходить погана слава. Насправді ж я скромний учений». «Я знаю. Очі її блищали, як два алмази. Що ви можете багато зробити. У вас є всякі зілля зі сходу. Ви повинні влаштувати так, щоб я отримала привілей сидіти за королівським обідом. Назвіть ціну. Таких справ за гроші не роблять. Я згодна віддати вам душу та тіло. бідолашна на дитину, ви зовсім втратили голову. Подумайте, мсьє саварі. Це не складе вам труднощів, а в мене немає виходу, інакше мені не отримати цей привілей. А я маю його отримати, і я готова на все. Гаразд, я подумаю». Він важко відмовився від гаманця, який вона наполегливо сунула йому в руку. Трохи згодом Анжеліка зустріла де Дебрієн за картковим столиком. Мадмоазель була чарівною брюнеткою, але дуже зарозумілою і погано вихованою. Вона була при дворі майже з дня свого народження. Карти випивка та любовні шашні – ось єдине, чим вона займалася. Це був сенс її життя. Незабаром вона програла Анжеліці 10 тисяч ліврів і відразу повідомила, що не може негайно виплатити всю суму готівкою. «Здається, цей алхімік приніс вам щастя, а не мені», – говорила вона, ковтаючи сльози, як дитина. «Чого б я тільки не віддала за таке щастя? Адже лише цього тижня я програла 30 тисяч ліврів, а мій братик завжди шумить і каже, що я зруйную його». І, очевидно, зрозумівши, що Анжеліка не має наміру довго чекати на виплату боргу, додала. «А ви не хочете купити моє консульство у Кандії?» «Я збиралася продати його. Воно коштує 40 тисяч ліврів». «Консульство?» – насторожилася Анжеліка. «Так, Кандія. Це десь на Криті», – уточнила Дебрієн. «Але ж жінка не може бути консулом». «Ні, може. Я вже три роки вважаюсь консулом». Це зовсім не означає, що вам треба бути там. Але це дає привілеї, якими користуються консули при дворі. Якщо ви купите консульство, це забезпечить вам певний заробіток. Сама я дуже непрактична жінка. Двоє керівників, яких я туди посилала, виявилися піратами. Вони набивали собі кишені, а я ще мала платити їм зарплату. «Я подумаю», – нарішуче сказала Анжеліка. У її голові тіснилися п'янкі думки – консул Франції, навіть у найсміливіших мріях вона не підіймалася так високо. Інтер'єр будинку Кольбера, як і його робочого кабінету, був зірцем буржуазного стилю. Холодний завдачею, мадам де Совінді дала йому прізвисько месьє Північний Полюс, Кольбер не визнавав надмірностей та розкоші. Помірність та ощадливість були його девізом. Мадам Дюплесі вибачилася за те, що наважилася потурбувати його. Вона розповіла йому, що збирається придбати консульство, і оскільки їй відомо, що він управляє розподілом цих постів, вона прийшла порадитися з ним. Кольбер спочатку зустрів її досить похмуро, але потім пом'якшав. Не так часто така чарівна простушка замислюється про наслідки, перш ніж отримати такий пост. Найчастіше йому доводилося грати неприємну роль цензора різного роду прохань переважно відмовляючи відвідувачам, бо їхні прохання були дурні чи стосувалися державних інтересів, на варті яких він стояв. Кандія – столиця Криту, була центром работоргівлі на все Середземне море. Вона була єдиним місцем, де можна купити сильного раба. І це важливо для нас. Крит – це колонія Венеції, і турки не раз намагалися завоювати його. А чи безпечно вкладати в цю справу гроші? Як сказати? Часом і у воєнний час комерція йде чудово. У Франції зараз добрі стосунки з Венецією та Туреччиною. де Дебрієн казала, що вона не має особливих доходів на цій посаді. Щоправда, вона звинувачувала в цьому своїх керуючих, які наживалися за її рахунок. На це можна було очікувати. А ви підтримаєте мого кандидата на цю посаду? Кольбер відповів не одразу. Нахмурившись, він сказав. Так. У всякому разі, я думаю, що краще нехай ця справа потрапить у ваші руки, ніж у руки мадмуазель Дебрієн або ще когось із цих благородних, але дурних дворян. Крім того, ця справа узгоджується з пропозиціями, які я приготував для вас. Для мене? Так, невже ви вважаєте, що ми не зможемо використати ваші ділові якості на користь нації? Його величність, щоправда, висловив сумнів, чи може жінка такої краси та чарівності мати ділові якості. Я намагатимусь переконати його в цьому. Вам слід зайнятися чимось серйознішим, ніж обіймати пост у свиті короля або якесь інше марне місце. Ваше майбутнє має мати більш блискучі перспективи. «Так, гроші в мене є», – сказала сухо Анжеліка. «Але не настільки, щоб урятувати все королівство». А хто вам каже про гроші? Вся справа у праці. Лише праця врятує країну. Подивіться на мене. Раніше я був простим торговцем-мануфактурою, а тепер міністр фінансів. Зрозумійте, ми не тільки можемо, ми просто зобов'язані робити більше вкладень у Францію, ніж за кордоном. Але в наших вірно підданих немає єдності. Я, наприклад, можу зайнятися справою і збільшити свій стан але волію вивчати мистецтво управління державою, якою володів кардинал Мазаріні, і віддати свою ділову кмітливість та організаторські здібності на користь державі. Чим вона стає міцнішою, тим краще моє становище. Король, незважаючи на його молодість, теж починає дотримуватися цього принципу. Він теж один з учнів кардинала, але він розумніший за свого вчителя. Чим довше говорив Кольбер, тим більше зростав його гнів. І нарешті, коли він скінчив, обличчя його набуло такого лютого виразу, що Анжеліка не могла втриматися, і запитала про причину такої дивної поведінки. «Чому я такий злий? Та тому, що я й сам не знаю, що змусило мене вести з вами розмову на такі теми». Анжеліка поспішила запевнити його, що не має наміру обговорювати з кимось порушені питання. Повірте, я не зраджу вашу довіру. Все, про що ви тут говорили, глибоко цікавить мене. Настільки глибоко, що саме це й надало вам сили вести зі мною таку цікаву розмову, якої ви мене удостоїли. У Кольбера був вид птаха, що заковтнув надто великого черв'яка. Він ненавидів лестощів, бо підозрював, що за ними завжди ховаються корисливі цілі. Але уважно глянувши на Анжеліку, він зрозумів, що вона каже цілком щиро. Зрештою, пробурчав він, мені рідко траплялися люди, здатні вести ділові розмови. Посмішка здалася йому на обличчі. Ваша чарівність здатна обдурювати навіть таких людей похилого віку, як я. Ви маєте величезний запас наступальних засобів. І як мені правильно розгорнути свої бойові порядки? Міністр на хвилину замислився. По-перше, вам ніколи не слід залишати двір. Намагайтеся познайомитися з усіма потрібними людьми і настільки близько, наскільки це можливо. Ну це не становить для мене особливих труднощів. Ми будемо використовувати вас для виконання різноманітних доручень, особливо тих, які пов'язані з торгівлею, і навіть тими її відділеннями, які займає мода. Мода? Я постараюся вам пояснити. Наприклад, я хочу обзавестися секретом виготовлення венеціанських мережів. Через наших модників і модниць 3 мільйони ліврів щороку йде до Італії, а я хочу побудувати мануфактури з виробництва цих мереж у Франції. І для цього мені доведеться вирушити до Італії? Думаю, що ні. В Італії ви одразу потрапите під спостереження. Я маю причини підозрювати, що їхні люди діють у нас у Франції, можливо, в Марселі, і це приносить їм величезні прибутки. Анжеліка глибоко замислилась. Все це дуже схоже на шпигунство. Кольбер погодився. Це слово зовсім не коробило його. Шпигунство? Ну і що ж? Справа є справа. Ось вам приклад. Наразі збираються випустити нові акції Остінської компанії. І вони поширюватимуться при дворі. А гроші при дворі є. Невже ви не зможете скористатися зручною нагодою і не знайдете застосування своїм талантам? Єдине, що мене турбує, це якусь офіційну посаду вам запропонувати. Стривайте, ваше крицьке консульство забезпечить вам гідний фасад і при нагоді буде вам вашим алібі, але прибуток від нього маленький. Не будьте наївною. Зрозумійте, що службові посади забезпечать пристойний дохід. Вони встановлюються відповідно до виконуваної роботи та займаної посади. Ви зможете отримувати з цього неабияку користь. Анжеліка почала підраховувати в думці. Все ж таки 40 тисяч ліврів – це купа грошей. Посада прокурора, наприклад, коштує 175 тисяч ліврів. Так ось який двір, думала Анжеліка. Лише простодушна і необізнана людина представляє життя при дворі суцільним святом із нескінченними танцями всю ніч. Закривши обличчя маскою з чорного оксамиту, вона стежила за парами, які танцювали. Ставився балет свято на Олімпі. Королю костюмі Юпітера відкривав бал із генрієтою англійською. Очі всіх були спрямовані на нього. На ньому був шолом прикрашений рубінами та алмазами та увінчаний чубком спір'я кольору полум'я. Та й увесь його костюм був оброблений коштовностями та золотим гаптуванням. Нещодавна розмова з Кольбером відкрила перед Анжелікою нові перспективи. Згадавши ту роль, яку він відводив їй, вона раптом подумала, чи не ховається під однією з цих масок чийсь таємний посланець. Колись у тому ж Пале-Роялі, який раніше називався Пале-Кардинале, Рішельє прогулюючись у своїй пурпуровій мантії, виношував план захоплення влади. Ніхто не мав сюди доступу, окрім його вірних слуг. Він сплів гігантську шпигунську мережу. На його службі було багато жінок. Ці істоти, любив говорити він, мають інтуїтивний дар обману і обдурювання. Може, й молодий король засвоїв ці принципи. Коли Анжеліка залишала бал, Паш вручив їй записку. Вона була від Кольбера. Можете вважати, що той пост, про який ви клопотали, наданий вам на певних умовах. Довірчі грамоти консула Франції будуть вручені вам завтра. Вона склала записку і засунула її в гаманець. Посмішка заграла у неї на вустах. Вона перемогла.